Szerelmet koldulom. Csillához. Hozzád jöttem. Csendben lépkedve értet kiáltok. A magasba tekintve még hátrafordulok, Feléd nyújtva kezem. Nézlek szótlanul, Várom, hogy megérincs. Én csak szerelmet koldulom.